Evlavia Mare este taina Evlaviei, 1 Timotei 3,16. Dumnezească lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și Evlavia, 2 Petru 1,3. Caută să fii Evlavios, 1 Timotei 4,7. Evlavia nu este altceva decât împlinirea voii lui Dumnezeu. Iar aceasta este cunoașterea lui Dumnezeu, Sfântul Antonie cel Mare. O taină a Evlaviei, o semn al unirii, o legătură a dragostei, Cine vrea să trăiască are unde trăi, are de unde trăi, fericitul Augustin. Evlavia din afară văzută, fără cea lăuntrică, este fățărnicie și înșelare, Sfântul Tihon. Sărbătoarea însemnează faptă bună, evlavie și viață cumpătată, Sfântul Ioan Gură de Aur. Evlavia exterioară fără cea interioară este ca teaca fără sabie. Este caraghioso ostașul care s-ar gândi să lupte cu vrășmașul numai cu teaca. Caraghioși sunt și oamenii care vor să obțină biruința asupra trupului și lumii numai cu evlavia din afară. Sfântul Tihon Unde nu e evlavie, cinstea nu ajută la nimic. Sfântul Ioan, gură de aur